ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าที่ร้านอาหารหนึ่งบอโต๊ะนี้ว่างไหมคะบเลด är bordet ledit? Då jag vill ha en matprogram. Kan jag få menyn, tack? Kan jag få menyn, tack? Vad kan du ha något rekommenderat? k a du a n å g o rekommenderat? Jag vill ha en drink. Jag ska be att få en öl. Jag ska be att få en öl. Då kan jag ha nåt v a t Jag ska be att få en mineralvatten. Jag ska be att få en mineralvatten. Då kan jag ha nåt j u i Jag ska be att få en apelsinjuice. Jag ska be att få en apelsinjuice. ดิฉันขอกาแฟค่ะฉันจะขอกาแฟใส e นมค่ะ e ันจ f ข a ก e แฟใ f ่ k มค่ f ฉันจะขอกา่ฉันขอกาแฟใส่นมค่ะ j ันจะขอกาแฟใส่นมค่ะ e m นจะขอกาแฟใส่นมค่ะฉัน e ะขอกาแฟกาใส่นาใส่นาลด้วยนะคะฉมัก Med sockertack. Då chän kör cha Jag skulle vilja ha en te. Jag skulle vilja ha en te. Då chän kör cha sätta näv Jag skulle vilja ha en te med citron. Jag skulle vilja ha en te med citron. Då chän kör cha sätta Jag skulle vill ha en te med mjölk. Kan du ha en te med mjölk? Har n i g a r e t t e r Har du cigaretter? Har n t s i Har en a s k r du en askopp? Har u en t s k ä r b u Har du en askopp? Har n i en askopp? h u en tskärburri? Har ni eld? Har ni eld? Då chänkar zomka. Jag har ingen gaffel. Jag har ingen gaffel. Då chänkar midka. Jag har ingen kniv. Jag har ingen kniv. Då chänkar chonka. Jag har ingen s k e d